Mesaj de la Spiritul Marelui Vindecător Bruno Groning Comunicare telepatică prin mediumul Nina Petre, în anul 1997 Urmează o scurtă introducere aparținând mediumului Nina Petre. Bruno Gröning a fost un mare terapeut german care a trăit între anii 1906 și 1959. Unul din evenimentele remarcabile ale acestor ani este apariția și proliferarea unor așa zise cercuri de vindecarea spirituală Bruno Gröning, bazându-se pe presupusa mărturie a unor vindecați de puterea misterioasă a portretului vestitului bioterapeut. Oficianții acestor întruniri vând iluzii celor suferiți. Căutând clientele și pentru alte afaceri spirituale, la modă astăzi, dorind a afla adevărul acestor vindecări miraculoase, am întrebat Spiritul Marelui Bruno Gronin care este părerea sa despre pretinsele minuni. Urmează mesajul primit telepatic de la Spiritul Marelui Vindecător Bruno Groning. Forțele mi-au scăzut pe măsură ce au trecut ani de la moartea mea. Fotografiile mele sunt simbolice. Eu am fost un om simplu, fără studii înalte, dar suferințele grele îndurate în mulți ani de detenție nedractă și crâncenă m-au apropiat de puterea a lui Dumnezeu. Fotografiile mele, și mai ales nenumăratele copii care s-au făcut după ele, nu mai au niciun rol terapeutic. S-au răcit cu totul. Ele nu pot fi ceea ce am fost eu în viață. Dacă, în reuniunile vindecătoare care mă invocă, oamenii ar avea mai puține pretenții de a face opere miraculoase, poate că simbolul energetic ce reprezintă fotografiile mele ar avea un rol pozitiv în viețile oamenilor. Mă impresionează într-un mod plăcut felul în care îmi comemorează amintirea, dar acest lucru nu justifică publicitatea exagerată care mi se face. Aș prefera ca oamenii să citească scrierile despre viața mea în liniște, fiecare la el acasă. Unii, mai șmecheri, își fac mare publicitate cu atitudinile lor de organizatorii acestor cercuri. Cei bolnavi trebuie să-și caute vindecarea la maestrii vindecători aflați în viață. Nu la opere fotografice, statui, icoane, maște, izvoare tămăduitoare, etc. Oameni, nu vă mai lăsați păcăliți de falsa publicitate. Slujba și presei sunt înșelători.